Pitanje iz svetog evanđelja Po Mateju i Luki je, ovo, svoj, je, Reče gospod Svetiljka telu je oko Ako dakle oko tvoje bude zdravo Sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Ako je dakle svetlost koja je u tebi tama, kolika je te tama. Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednog mrazeti a drugoga ljubiti. Ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati? Ne možete služiti, Bogu imam Onu. Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni telom svojim u šta ćete se odenuti. Nije li duša pretežnija od krane i telo do dela? Pogledajte ptice nebeske kako neseju, niti žanju, ni sabiraju žitnice, pa otac vaš nebeski hrani. Niste li vi mnogo pretežni od njih? Ako od vas brinući se, može pridodati rastu svome lakat jedan. I za odelo što se brinete, Pogledajte krinove u polju kako rastu, ne trude se niti predu. Ali ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne odenu kao jedan od njih. Pa kak trava u polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamo li vas maloverni. Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odenuti, jer sve ovo ne zna Boš a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo, nego ištite najpred carstvo Bože i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. Uvreme ono stadi Иus na mestu ravnom i mnogo učenika Njegovih i množtvo naroda i sve jueje i Jerusalima iz primoja Tirškog i Sidonskog, koji dođoše dada skušaju i da se iscejuju od svojih bolesti, koje su mučili nečiisti duhovi, icejivaku se i s narod tražoše da ga se dotakne.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 svetoga duha. Evo te dutke, braći sestre, svaki od nas, iako dobrim dijelom dana i dobrim dijelom vremena poprilično neospidan, neodgovoran, rasijan, lako mislen, se makar malo uozbiljimo, jer i prije Svete liturgije, nažalost i posvijenje nje, uzimamo neke nenormalne oblike ponašanja, mišljenja, naviru razne želje, naviru razne brige, težnje, misli i pomisli, Je razna osjećanja. Zato je ovaj svešteni trenutak osvećen Božim prisutstvom i Božim duhom na jedan izrazito snažan način vrgo dragocijen za nas, za svakog čovjeka. Zato ga treba iskoristiti. Jer Svimi koji smo uspjeli da se seberemo danas ovdje, ipak smo nekako drugačiji. Još jutro kad smo ustajali, kad smo krenuli da se spremamo da dođemo ovdje u našu kuću, u našu vječnu kuću, braće i sestre, napustivši naše šatore, Neko ima komotniji, neko manje komotan i komforan, ali svi mi živimo u šatorima, braći i sestre, jer smo ovdje na ploputo a kad dođemo u hram Boži, došli smo u naš dom. Ne šator, nego dom. Došli smo, braći i sestre, ovdje, jer nam je i otac ovdje, Došli smo ovdje, jer nam je i brat ovdje, ali i brat sa velikim blb, jer je i sin jedinorodni poseban. Razlikuje se od nas, braći i sestre, iako nas ljubi, iako je provio krv svoju za nas, iako je Bog i spasitelj naš, iako je i čovjek i mi, Po svemu sličan namasem, po grihu, ali ipak razlikuje se po jednom, a to je ono božansko u njemu, brzo i sestru. Ono što ga čini ravnim i jednosušnim otcu, sa prestolnim i sa bespočetnim otcu i duhu svetom, kroz koga smo se usinovili braće i sestre silom i dejstvom duha svetog i postavi djeca nebeskoga otca, bez šale. Zaista. Postali smo sinovi Boži, djeca Božija i kako kaže, kako nas uči sveta liturgija, san naslednici Hristov. Velika istina braće i sestre, velika istina, velika utjeka. Da si san naslednik Hristo. Čujemo, braće i sestri, obratimo pažnju na te velike i nevažne riječi, jer ih je rekao sam Bog. Sušta istina, braće i sestri. I evo trenutka da prepoznamo sebe kao djecu božnje, upravo sveka liturgija. Zato je ono mnogo važno, braće i sestri. Nigdje se duša Nigde se um i srce ne otvaraju tako snažno, tako istinito, kao pod svjetlošću, duhovnom svjetlošću svete liturgije. Kao što su sva trveta i svo, svo cvijeće danas kad se sunce pojavilo, otvorilo je svoje latice da prime zrak, tvarne svjetlosti, tako se i duše ljudske kad uđu u osveštani prostor svetlje liturgije, otvaraju braće i srstvo. smo svi, možemo to da primijetimo. Drugačiji smo u crkvi. Drugačiji smo i kad posmatramo jedni druge. Pogledajmo našeg bližnjih, neka Roditelji pogledaju svoju djecu, djece svoje roditelje, muževi svoje žene, brat brata kum, kuma, neprijatelj, neprijatelj, neka ga pogleda u ambijentu svetog hrama i neće moći da ga mrzi onim intenzitetom, kako ga mrzi izvan hrama ili u nekom izrazito svjetskom ambijentu koji nadahnjuje strasti, nadahnjuje i mražnju i gnjeru. I zato, braću i seste, mnogo dragocijeno prostor hrama, mnogo dragocijeno vrime sveti božanstvene liturgije. Jer nigdje čovjek tako duboko sebe ne može da dodirne, da opipa zidove svog velikog bića, da osjeti makar koliko dimenzije svoje Bogom sazdane, braći i sestre, duše, jer naša duša je Bogom sazdana. Nije to malak stvar, treba to znati. I liturgi upravo pruža tu mogućnost da upoznamo sebe, braći i sestre. Ali, da upoznamo sebe i doživimo sebe neizolovano od drugih, čemu težimo izvan crkve, ta bolesna, satanska spoznaje Ta čežnja da budeš veći od drugih. Da upoznaš svoju važnu veličinu i da se tajno hraniš njome. Kao da si bolji, pametniji, vredniji, lepši od drugih. A ona te malo po malo vuče na onaj satanski nivo gdje će se u tebi pojaviti želja da budeš ravan Bogu ili veći i od njega. I evo vidimo, braći i sestre, danas ljudski rod hoće da se izjednači sa Bogom, evo danas ovdje u crkvi Bog je prisutan, a mnogi misle da je potpuno normalno, što danas nisu ovdje sa njim. Ponašaju se kao da je to nešto potpuno normalno i da tu nema nikakvih problema. Oni prosto imaju svoje živote imaju svoje ciljeve oni imaju svoje vidjenje života svoje vidjenje religije svoga Boga Takvih je najviše braća i sestva ravnaju se sa Bogom što je strašno i tradično gledati stvorenje kako se odvaja od tvorca, gledati djecu kako se odriču od oca i od majke crkve ali braće i sestre ne zadržava se duša ljudska samo na toj pogibernoj poziciji ne uhvatio je džavo i neće ostaviti tu vućiće je na još goriji nivo još dubliji nivo još pogiberni strašniji A to je, braći i sestre, nivo bogoborstva. To je trenutak kad stvorenje ustaje na tvorca, kad sin ustaje na oca, kad se diže rukom na oca svoga, kad se diže rukom na majku svoju crkvu. To je, braći i sestre, najgora situacija u kojoj čovjek može da se nađe. Nema gore situacije, nema gore pozicije od te da čovjek ustane na Boga. Strašno je, braćo i sestve, dići ruku na roditelja svoga. To znaju svi koji su to nekad učinjali. Znaju u šta im se život pretvorio. U starom zavjetu Takvog su kamenjem zatrpavali. Kamenjem su mu glavu razbijali, ne jednim kamenjem, nego su mu lobanju smrskali i kičmu i pluća i sve kosti i zatrpali ga kamenjem. kao ispovjedanje i gađanje nad takvim gnusnim zločinom, dizanjem ruke na oca svoga ili na majku svoju. A kako je braće i sestre strašno i užasno kad se sin Boži kroz krštenju sinovlje diže i podiže na oca svoga na majku svoju crku koja ga je rodila za vječnost. Takvog čovjeka braće i sestre čekaju I očekuju ogromne muke. Ne kamenovanje. Nego plamen vječni braće i sestre. I neprestano mučenje od strane nečistih sila i duhova. Zato je vrlo važno, braće i sestre, da se ne odvajamo od crkve. Nemojmo misliti da možemo bez nje. Nemojmo misliti Da smo pametniji od nje, da smo mudri od nje, nemojmo misliti da smo jačiji od nje, braći i sestri. Jer crkva je božansko tijelo, braći i sestri. Obučena u hitom smirenja Hristova, ali ogromnu silu ima, braći i sestri. Oglovnu božansku silu i vlast. Zato je vrlo važno da budemo pokorni crkvi. Boimo se crkve, braće i sestre. Boimo se Boga koji je u njoj i koji je glava crkve. I kad idemo u hramove Božje, kad idemo na svete liturgije, idimo, braće i sestre, sa strahom i trepetom. Nemojmo da nas mlakość, one emotivne usredljenosti i emotivnog doživljavanja vjera i spasenja da nas raslapi. Bojmo se Boga, braće i sestre, jer ambijent u kome se mi nalazimo, ambijent pravoslavne vjere, pravoslavne crtve, božanstvene liturgije, pa ako hoćete i ovaj fizički prostor hrana, on je oklužen, braće i sestre, bezdanom. Kao što i u avionu na više od deset hiljada metara nadmorske visine možemo da se osjećamo komodno, udobno isto tako u crkvi Božjoj osjećamo se komodno i udobno, ali nemojmo da se prevarimo braće i sestre jer udobno na tim visinama može biti samo u njoj bezbjedno samo u njoj pokušaš da taj komfort tu bezbjednost Tu domaćinsku i kućnu atmosferu nađeš izvan nje, makar to bilo samo pola metra ili pola milimetra, uhvatit bezdan i povući adske neumoljive struje. Zato, ozbiljno, braće i sestre, držimo se crkve, nemojmo da pravimo eksperimente sa našom dušom, Sa našim spasenjem. I evo danas ovdje dolazi Bog, došao je, došli smo i mi, i tu smo braće i sestre pred ulicem Bože. I Bog nam je danas rekao kroz ovo sveto evanđelje, Sin Bože, oslobađa nas od brige, nemojte da brinete, nemojte da se pogašite. Vi ste moji sa naslednici. Što ja imam, imate i vi. Što je moje i vašo je. Nemojte da brinete dušom šta ćete jesti i biti. Nemojte da se brinete tijelom uštećete se obući. Nemojmo, braće i sestre, da brinemo. Jer naš otac... Je Bog, naš otac je sve to nam polučuje svi njegov jedinorodni. A onda daje nam lekciju, obratimo pažnju i postidimo se, braću i sestre, postidimo se pred velikim snishođenim Božim. Pogledajte Boga kako nam lekcije daje, pogledajmo jer smo ljudi od koga lekciju da učimo. Tu na ovoj našoj manastirskoj terasi, zabrinuti posle svete liturgije, uplašenio će li biti ovako ili onako, hoćemo imati ovoga ili onoga, sjedimo na terasi i vidimo vravca, učitelja, ljudi, koji slijeće na sto ima pred sobom veliku kocku ratluka veliku kocku koja je otprilike bila njegove visine baš za njega prišao i poslužuje se jede vrabac ratu nije juče mislio o njemu nije juče primuo hoće li ga biti i kako će ga iz kuhinje izvaditi a da ga kuvar ne primijeti kako će ga iz celofana iz pakovanja izvaditi kako će ga staviti na bezgradno mjesto kako će početi da ga jede i koliko će sve to koštati i ko će to platiti jer on nema nikakve ušteđevine Vrabac nam je dao povuku braća i sestre da ne brinemo jer Bog nas hrani kaže evo vidiš Kavuđeru, evo vidiš, hrišćanine, vidiš kako me tvoj otac hrane, moj tvorac, a tvoj otac. Vidiš kako bezbrižno jedem i neću pojesti citavo o ovaj radu. Uzeću malo i otići ću dalje da letim iznad mora ponuđenih jela, iznad mnoštva skakavaca i drugih, In sekata koji mi se nude, ali ne brinem, ne sabiram, ne pravim riznice i magacine, nego vetim i igram s skakućem i tebe uči. Čovječe, jer mnogo ljudi procine sestre, ima i brabaca zarne, ima mnogo brabaca ovdje kod nas. Učiteljaju ljudi. I mi brati i sestre, čuvši od brabaca povu čega treba da se stidimo. Okrenimo glave naše ka ocu naše, koji nam daje pouk i preko vrabaca i preko krinova. I nemojmo se brinuti, šta ćemo, šta ćemo piti, da ne nabrajamo ne druge brige i potrebe, koje su popuno nenormalne broće i sestve, vještarski ugorane u naše umove, u naše duše. O čemu se čovjek danas ne brine. Daleko smo mi odmakli od tih briga šta ćemo jesti ili šta ćemo piti. Čime se mi danas bavimo, braće i sestre? Oko čega se mi brinemo? Dušom našom. Strašno, braće i sestre. A gospod kaže da je to odlika nezna da Dakle, oni koji ne znaju Boga, koji ne poznaju Boga, čim se brineš na taj način ti ne poznaješ Boga ti si neznam Božac ti nisi čovjek Boži ti nisi hrišćan ti nisi pravoslovni hrišćan ti pojma o životu nemaš pojma o vjeri nemaš tvoje vjere je nikakva vjera Tvoj, tvoje vjere i nema ja vidite braći i sest ne možemo mi bilo kako da vjerujemo znate Nama u crkvi pravoslavnoj nije dozvoljeno bilo kako vjerovanje, bilo kako mišljenje, življenje, bilo kako ponašanje. Ne, braće i sest, mnogo nam je dano, mnogo nam je dano, mnogo se od nas i traži, sa punim pravom. Jer dobijamo, braće i seste, u svetoj liturgiji našoj dobijamo najveće pravo. Dobijamo tijelo i krv živoga Boga, braći i sestre, iz čije ruke je sve izašlo i stvoreno, sve braći i sestre, i sunce, i mjeseci, i zvijezde, i mora, i zemlje, i sve što je u njima i na njima. Sve to Bog stvorio, sve je to Bog dao nama, ali u crpi nam daje sebe, braći i sestre. Ako nam sebe daje, kako onda da nam ne da i svoje? Zato se ovo sveto evanđelje i završava divnom povukom. Čujme, braći i sestre, nemojmo posle da nismo čuli, da nismo znali. Evo ako nisi znalo do danas, onda čuj i znaj. Ako hoćeš da izađeš iz krize, ako hoćeš da izađeš iz muke, ako hoćeš da si izdjeviš od te tuberkuloze kako je starac Josif i Sihar se nazivao priku, tuberkuloza duša ako hoćeš da se oslobodiš te bovesti, čuj gospode što kaže išti najprije carstvo Božije carstvo nebesko i pravdu njegovu a ovo ostalo se dodati zna i otac tvoj šta tebi treba. Kako je to divna poluka, braće i sestre? Divna pouka i povedajte ako budemo tražili carstvo nebesko, a gdje ćemo ga naći? Pa ovdje gdje smo danas došli. Kako nas Bogu uvjerava da smo na pravom mjestu. Krenuli smo u potragu za carstvo jer je Bog rekao da njega prvo išteno. Dosli smo u crkvu pravoslavnu Možda prvi put do nas ušli na dvoreh Gama pred sam početak svetoj liturgije pitajući se je li za Boga to ovo mjesto je li ovdje carstvo nebesko i čujemo braće i sestre odgovor i svetog oltara načalni bos glas kojim počinje svet liturgija na naše pitanje je li ovdje carstvo nebesko I pravda njegova, čujemo odgovor, blagosloveno carstvo oca i Sina i Svetoga Duha sada i ubije i uvijekove uvijekove. To je, braće i sestre, odgovor na naše traganje, to je ono što nama treba, to je ono što ako naćemo i ostalo da zadobijemo. I zato ištimo, braće i sestre, carstvo nebesko kroz svetu liturgiju. Ištimo Hrista, jer On je carstvo nebesko. Bog je carstvo nebesko. Nije carstvo nebesko, braće i sestre, kao carstvo zemaljsko. Pa imaš cara koji je ograničen i površinu kojom blavi. Ne. Carstvo nebesko je biće Božje, braće i sestre. Carstvo nebesko je carstvo Božje. Carstvo nebesko je trojični Bog, otac, sin i sveti duh. To je carstvo nebeskog. Izvan njega nema ni pere braće i sestre koji bi mogli nazvati carstvom nebeskim. Sve što izvan Boga je mrak, dama, ludilo, pa kao braće i sestre. Zato kad se kaže ištite najprije carstvo nebesko, misli se ištite najprije Boga. Ko je Boga? Otca i Sina i Svetoga Duha, trojeću jednu slušnu i nerazdjeljivu, Boga koga nam crkva pravoslavna daje i u kojoj se On otkriva, braću i sestri. Zaista kao carstvo, vrlo raskošno, vrlo bogato carstvo. Carstvo u kome teče med i mlijeko, braću i sestri. A evo u crkvi našoj zaista tako. Jer teče med i mlijeko, to jest tijelo i krv Božija. Mi se nalazimo, braće i sestre, u dragocijenom ambijentu. I primamo nebeski pisar, nebeski hleb, nebeski zalogaj. Primamo samoga Boga, braće i sestre. Samoga Boga u svetom pričašću. A sve ostalo, što nam je neophodno, pazite, važno je što nam je neophodno, Nešto nam je suvišno ili što nam je štet ili što će nas odvojiti od carstva nebeskog Bog neće dati braća ses. Ako ti je zdravljena štet duhovno Ako ti je zdravljena propaz duše Bog će ti oduzeti zdravlje a dati bolest koja će ti obezbijediti vjepšnom obroženstvu tebi ili nekom tvom bližnjem Ili neki drugi oblik dopuštenje neke krize. A sve braće i sestre, zakvalit ću tome, jer mi ištemo carstvo nebesko, a Bogu mi predajemo šta će nam se davati i šta će nam se oduzimati. I zato, vrlo važno je glasno, nemojmo da brinemo, braće i sestre. Nemojmo da nas svijet prevarili, mada je veliki pritesek svijeta, što jeste i jeste, veliki pritesek svijeta. Nema potrebe, braće i sestre. Švobodno dignimo ruke sa tih volana, sa tih rana. Dignimo švobodno ruke, nemojte se brinjati. Pustite neka ide to vozilo tim širokim putem u propast vječnu. Nego se držite crkve, držite se sve te božanstvene liturgije. Nemoj da se ne. bojiš odstupanja od svijeta, nemoj da se bojiš od ricanja. Uhvati se Boga, uhvati se crkve, uhvati se sve liturgije. I Bog će sve obezbijeljiti što je potrebno za življanje u vremenju i u prostoru. Imaćeš i hrane, imaćeš i odijela, imaćeš i klov nad glavom tog dana. Od jutra nemoj da brineš. Ni uhraninu je, ali danas budi zadovoljan, budi blagodaran. Zato mnogo važno, braći i sest, jer mnogo smo, braći i sest, ne zna Boži mnogo i premno. Kad pogledamo, pa mi smo se strašno dalili od Boga, braće i sredstva. Mi smo izgubili potpuno odnos sa našim Ocem nebeskim. Drh ćemo, bojimo se, malo neko podvikne na nas, malo neko neće im zaprijeti, mi odmah bježu u rupu. I što je najgore, bježi iz crke. Pobjegli smo iz crke, braće i sredstva. Pa kude bježimo? Kome, braće i sredstva? Nema potrebe. Otec je naš. Gospod, on sve dopušta i mjeli. Ima to zašto je. A sve našeg gosposenjera, nemojmo da brinemo, budemo sigurni, broći i sestre, da smo vredniji od vrabaca, da smo važniji od krinova i da nas Bog neće ostaviti. A pečat njegove vjernosti i njegove sile i njegove ljubavi, ako hoćete da vam se to dokaže danas, Ne sutra, jer nemate vremena da začekate, ako nemate vremena da vam se to dokaže po pozme, nije problem, dokaze se se sada, ovdje, danas, u ovom potezu. Na koji način? Na način što će vas pozvati i reći, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Gledajte. I slušaj, pitaj iz nje svi, ovo je krv moja, novoga zavjeta, koja sredi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje grekova. Eto ti čovječe, ne odijelo obično neobični hleb, nego nebeska odežda i nebeski hleb. I u čemu je problem šta tu još hvali, ko tu još nedostaje? Nemojmo, braće i sestre, biti nebogodarni. Vjerujmo, radujmo se i slavimo Boga, braće i sestre. Slavimo njegovu ljubav, potvrđeno žrtvom, slavimo njegovu milost, slavimo njegovu veliko, dugo trpljenje, što nas trpi ovakve nikakve nebogodarne. Zabrinute i mnogo brižne. Skinimo, braće i sebe braći i sese sa sebe ta, to breme koje nam ovaj svijet nakakši, oslobodimo se braći i sese i pri, priđemo slobodni u onim hadinama koje smo primili na svetom kreštenju bijelim hadinama bez nekih ornamenata svjetskih proste bijele haline, proste božanske hadine braći i sese i primimo Boga primimo njegovu tijelu i njegovu krvu ...prinimo carstvo nebesko braćo i srstvo. A ostalo predajmo Bogu i daće nam se u pravo vrijeme, u pravoj mjeri, na pravom mjestu. Ne brini, bit tako jer je obećao, a kad obeća i ispuni. Budimo tu i slavimo Boga našeg, oca i sin i svatog duha koj jeste tsarstvo naše i koga daj bože da najprije ištemo i da ga kościo crku božju ko svetu liturgiju ko sveto pokajanje sveto pričešće već ovdje braće i sestre steknemo a u budućem vijeku ne prestanemo njemu sve zajedno obražemstvo amen bože daj